Аудіокниги українською від студії Калідор. Давайте, друзі, зробимо так, аби української мови з кожним днем ставало все більше і більше. Клайв Стейплс Люіс Хроніки Нарнії Частина 4 Срібний трон. Розділ перший. На задвірках школи. Похмуро осіннього дня на задвірках школи плакало дівча. Звали його Джил Поул, а плакало воно тому, що у школі її постійно ображали. «Та наша історія не про шкільне життя, тому розводитися довго про школу, де навчалася Джил, я наміру не маю». До того ж, тема ця аж ніяк не із приємних. Скажу тільки те, що школа та була із тих, які звуться сумісно освітніми. Тобто там навчалися разом хлопчики і дівчатка. Хоча деякі вважали, такі школи не сумісними із освітою, а викладачів у таких школах називали не освітянами, а не Справа у тому... Що у своїй діяльності несусвітяни трималися таких поглядів, що дітлахам, що хлопчикам, що дівчаткам слід надавати, мовляв, якомога більше свободи, тобто дозволяти робити їм все, що тільки заманеться. Але ж на біду єдине, чого сягала уява 10-15-річних найстарших учнів, це було знущання із молодших. Ось саме тому у стінах цієї школи коїлося бозна що. У будь-якій звичайній школі про те довідалися б і рішуче припинили б усі негаразди, причому зробили це іще в першій чверті, але тільки не тут. У цій школі ніхто нічого не припиняв, і навіть коли про неблагопристойні вчинки ставало відомо, все одно хуліганів і капосників ніхто ніколи не карав і зі школи не виганяв. «Хм, який цікавий феномен», – казав у таких випадках директор школи. «Дуже цікавий із психологічної точки зору». І з тими думками він викликав Башкетника до себе і вів із ним довгі виховні бесіди. Та якщо ти знав, що і як відповідати, то тобі навіть покарання не загрожувало. Навпаки, ти міг потрапити до директора в улюбленці. Ось чому похмурого осіннього дня на мокрій від мряки доріжці, яка пролягала між задньою стіною корпусу, де було розташовано спортивну залу та заростями колючого чагарника, стояла. І гірко плакала дівчинка на ім'я Джил Пол. І ще не висохли її сльози, як раптом з-за рогу, засунувши руки у кишені та насвистуючи, випірнув хлопчина. І ще один крок, і він налетів би на неї. — Ти що, зовсім не дивишся, куди йдеш? — відсахнулася Джил. — Ой, та годі вже, не починай! Відмахнувся було хлопчик, але, помітивши вираз її обличчя, пом'якшав. «Ти чого це, Пол?» Джилл тільки скривилася. «Так буває, коли буцімто бажає щось сказати, але щойно росту лише рота, як сльози перетискають тобі горло. Що, знову вони, як і завжди...» Насупив брови хлопчик і ще глибше засунув руки до кишень. Джил мовчки кивнула. «Пояснювати не було чого. Про кого йшлося, обоє знали без зайвих слів. Ну, це вже аж ніяк. Але що того гірше, це те, що ми... Ну, він говорив із найкращих почуттів, але робив це так незграбно, ніби збирався читати Джилл нотацію». І дівчинка не витримала. Погодьтесь, це вельми природно для людини, яка хотіла собі добряче виплакатися, а їй раптом завадили. «Ти краще бійшов своєю дорогою і не пхав би носа у те, що тебе не стосується!» – увірвала вона його на півслові. «Ніхто на допомогу тебе не кликав! Ти ж мені вчитель знайшовся! Розповідати, що кому краще, а що ні! Ти і сам у них запобігача!» то чого ж ти пропонуєш і нам всім скакати під їх дудку? — Та чого це ти? — образився хлопчик і так і сів на порослий травою пагорбу, вздовж якого тягнувся живоплід. Втім, за мить він підскочив. Трава виявилася замокрою для посиденьок. Повне ім'я хлопчика було Юста Збяклі. хоча поганим хлопчиком він аж ніяк не був. Принаймні, тепер. «Поул!» – заблагав він. «То де ж твоє почуття справедливості? Хіба ж цієї чверті я перед кимось плазував? Хто, як не я, виступив проти Картера на захист малого кролиняти, га? А хто зберіг таємницю Співенці, навіть коли мене били, га? А знаєш ти, не знаю і знати не хочу!» Ображено схлипнула Джилл. І Юстас помітив, що вона іще не прийшла до тями, а тому вчинив так, як йому підказував здоровий глуст. Він дістав із кишені і простягнув карамельку. Іншу він запхав до рота собі. Потроху Джил заспокоїлася і вже почала дивитися на речі більш помірковано. «Вибач, Бяклі», – нарешті мовила вона. «Я погарячкувала. У цій чверті ти дійсно не такий, як був раніше. О, а про попередню чверть ти краще забудь, звісно, якщо зможеш», – поточнив Юстас. «Тому що тепер я зовсім інша людина, яким же я був кепським хлопчиськом, навіть самому згадувати млосно». «Хм, ну якщо відверто, то так воно і було». Не стала заперечувати Джил. «Ну, але ж тепер я зовсім інший, хіба ні? Ти ж і сама помітила!» «Та й не тільки я. Всі так кажуть. До речі, вчора Елеонора Бестолочі чула, як Одетта Шайлопайль саме так і казала в роздягалці. А сказала вона ось що. У цій чверті отой Бяклі зовсім від рук відбився». Наступної чверті треба буде ним добряче зайнятися. Юста здригнувся. У школі всім було відомо, що воно таке, коли тобою добряче займаються. На якусь хвильку запала тиша і стало чути, як із вишневого листячка на землю опадають великі краплі. Тишу перервала Джилл. А й дійсно, з якого дива ти змінився? Саме, як ти кажеш, із дива. Адже на канікулах зі мною трапилося таке, із загадковим виглядом сказав Юстас. Яке таке? Не витримала Джил. Але Юстас знову замовк щонайменше на цілісіньку хвилинку. Та нарешті він наважився. «Послухай, Пол, здається, ти ненавидиш цю школу так само, як і я, я ж? А що, хіба не видно? Ну що ж, раз так, то тобі можна довіряти». «Дуже люб'язно з твого боку», – пирхнула Джилл. «Повір, це і справді дуже велика таємниця», – сказав Юстас. «Послухай, чи вмієш ти, Джилл, вірити?» Я маю на увазі, чи здатна ти повірити у те, у що не вірить ніхто. Та взагалі ще якось не доводилося, але спробувати можна. А якби, якби, наприклад, я сказав тобі, що на тих канікулах був не де-небудь, а у іншому світі, розумієш? Не дуже, зізналася Джил. Нехай так не став наполягати Юстас. А, припустімо, я сказав би тобі, що побував у таких місцях, де тварини розмовляють людською мовою, в таких місцях, де трапляються усілякі дива, а чаклунство – то буденна справа, словом, все мов у чарівній казці. Та наступної миті Беклі зніяковів і почервонів. «А яким же вітром тебе туди завіяло?» – запитала Джилл і теж почервоніла. «Звичайним чаклунством. Іншого шляху туди немає». Юстас перейшов на шепіт. «Зі мною були ще двоюрідні брат і сестра, і нас усіх разом фють!» І завіяло. «Вони там бували і раніше». Як не дивно, але тепер обоє дітей почали перемовлятися пошепки. Джил здатна була повірити Юстасу. Аж раптом її охопила неймовірна підозра, і несподівано для самої себе вона накинулася на Юстаса із люттю дикої тигриці. «Якщо ти вирішив поглузувати із мене, то я і знати тебе не хочу, ні за що!» «Та що б мене підняло й гепнуло?» – обурено замахав руками Юстас. «Та для чого ж мені тебе дурити? Якщо хочеш, я, я можу заприсягтися!» Ось тут, шановні слухачі, я мушу вам дещо пояснити. Коли я навчався у школі, у нас була звичка присягатися на Біблії. Ми так і казали «на Біблії присягаю». Але ось у цій експериментальній школі біблія була не в пошані. Тому... «Оближ!» – відповіла Джил. «Не треба присягатися. Я і так тобі вірю». «І ти нікому не розповіси?» – обережно запитав Юстас. «За кого ти мене маєш?» Несподівана розмова захопила уяву Джил – та відволікла від сумних думок про безнадійну експериментальну школу. Але ось очі Джил ковзнули по хмурим осіннім небом, побачили краплі дощу на листі, і вона відразу ж пригадала. Довга осіння чверть щойно-щойно почалася, і попереду на неї чекає майже три місяці без виході. «Вірю тобі, вірю!» От тільки що із того? Все одно ми тут, і нікуди нам звідси не дітися. Хіба ні? А от що, коли я скажу тобі, що коли ми поверталися звідти додому, «Де хто?» Тут Юста зробив особливий наголос. «Де хто?» Сам сказав, що молодшим певенці то моїй кузен і кузина. Зворотнього шляху у ту країну більше немає Я гадаю це тому, що вони побували там тричі А більше, більше, мабуть, в казковій країні бувати не можна Але ж про мене він нічого не казав А раз не казав, то може я ще повернуся От я й подумав, а чи не можна, чи не можна самим зробити щось, аби чаклунство відбулося Підхопила його джил. Юстас мовчки кивнув. «А що робити? Накреслити крейдою коло? Написати в ньому чудернацькими літерами чаклунські слова? Стати посередині і заспівати закляття?» Юстас замислився, а тоді рішуче похитав головою. «Взагалі, раніше я й сам так гадав, хоча до справи руки так і не дійшли». Але тепер мені здається, що всі оті магічні кола та все те інше – нісенітниця, та й годі. Ні-ні, йому, думаю, це не сподобалося. Чого доброго він ще буде вважати, ніби ми таким чином напрошуємося до нього у гості. Слухай, Юстасе, ти весь час згадуєш про нього. Хто він? Там. Юстас хитнув головою кудись в бік. Там його називають Аслан. Ой, до чого незвичне ім'я, промовила дівчинка. Але воно й наполовину не покаже, наскільки незвичний він сам, значуще промовив Юстас. Гадаю, нічого страшного із того не буде, якщо просто попрохати. Давай но станемо поруч, простягнемо вперед руки долонями донизу. «На острові Романду ми саме так і робили». «Де? На якому острові?» По «Потім, потім розповім». «Іще, іще, мабуть, треба повернутися обличчям до сходу. Зажди. А де в нас схід?» «Я не знаю», – чесно визнала Джил. «Ніколи не розумів, чому дівчатка не розуміються на сторонах світу. Але ж ти теж не знаєш». «Знаю, знаю». Просто ти весь час мене відволікаєш. Так, якщо мох тут, то схід там. Давай, стаємо обличчям до тих дерев, а тепер повторюй за мною. Що повторювати? Звичайно ж те, що я скажу. І він почав. Аслане, Аслане, Аслане, Аслане, Аслане. «Аслане!» – луною вторувала йому Джил. «Будь ласка, Аслане, дозволь нам обом до твоєї країни!» У цю мить вони раптом почули галас щодолина з зарогу спортивної зали. «Поул, я знаю, де вона! Вона десь тут за школою, Ридма Реве! Що, притягти її сюди?» Джил і Юстас лише перезернулися, а далі... Не змовляючись, кинулися до лаврових кущів і мерщі вгору стрімким схилом, пірнаючи між кущів та ще й з такою швидкістю, який міг би позаздрити кожен. Завдяки особливій методиці викладання у стінах експериментальної школи учні не вельми знали ані латину, ані математику, ні французьку мову чи будь-яку іншу із наук. Зате вони сповна опанували мистецтво, що духу від них тікати. На одному подиху дітлахи здерлися нагору, а потім зупинилися і прислухалися. Так, гонитва не відставала. Ех, хоч би хвіртку було прочинено!» – кинув б'яклі біжучи. Джил у відповідь тільки кивнула. «Тут, друзі, варто згадати, що на пагорбі порослому лавровим кущем височила кам'яна стіна. В ній була лишень одна хвіртка, за якою простягалося вересове пустище. Ця хвіртка майже завжди була замкнена на ключ, та декілька разів діти бачили її прочиненою. А може й не декілька, а всього лишень раз. Але погодьтеся, неважко уявити, як сподівалися дітлахи, що цей єдиний раз Повториться саме сьогодні, і вони зможуть вислизнути за межі школи непоміченими Що й казати, від бігу діти розчервонілися та замазалися, і це не дивно Адже бігти їм доводилося, зігнувшись у три погибелі Тому огорожі вони дісталися, коли вже й дух їм забивало А ось і хвіртка, але вона замкнена, як і завжди «Здається, виходу немає, хіба що, – мовив Юстас, – із останніх сил вхопився за дверну ручку. Йой! – тільки й промовив він, адже ручка повернулася, і двері прочинились. За якусь мить до того, вони тільки й мріяли про те, аби двері виявилися відімкненими, аби з розгону майнути крізь них і заховатися». Але зараз, коли виявилося, що двері справді відчинені, вони заклякли на порозі. Тому що те, що діти побачили за дверима, дуже, дуже відрізнялося від того, що вони там сподівалися побачити. А побачити вони очікували сиві, порослі вересом схили, які тяглися вдалину, де губилися на тлі такого самого сивого неба. Натомість в очі їм вдарило яскраве сонячне сяйво. Сонячні промені хлинули у дверний проріз так само, як, скажімо, яскравим червневим полуднем, коли ви коперсаїтеся у темному гаражі, а тоді прочиняєте двері. І в тих яскравих променях краплі дощу на траві раптом заграли немов намистини, а на замурзаних щоках джил відразу помітними стали дві світлі доріжки від сліз. Таке сонячне світло посеред похмурого осіннього дня, якщо й могло з'явитися, то тільки дивом. А диво не могло бути нічим іншим, як небаченим до того іншим світом. Зрештою, таким його побачили дітлахи. Та й напевно так само вирішили би і ви якби побачили раптом посеред осені травичку, набагато зеленішу і соковитішу за ту, яку вам доводилося бачити будь-коли раніше, а в небесній блакиті майоріли чи то велетенські метелики, чи то зірки посеред білого дня. Усе своє життя Джил мріяла про щось таке, але цієї миті раптом прикипіла до місця. Вона кинула погляд на Юстаса і побачила, що йому теж ніякого. «Ходімо!» – ледь чутно промовив він. «А ми зможемо повернутися? А з нами нічого там не трапиться!» – стривожилася раптом Джил. Але тієї ж миті десь позаду почувся чийсь уїдливий голос. «Аго, Пол! Ану ж, бо виходь!» «Ми знаємо, що ти тут! Не змушуй нас тебе шукати! Виходь на краще сама!» То був голос Едіт Шакаль. Сама Едіт не була однією із тих, хто збирався провчати Джил. Радше вона належала до їх підлесників та підлабузників. Хочеш, ж», – промовив Бяклі, – «тримай мене за руку! Нам аж ніяк не можна губити одне одного!» І не встигла Джил второпати що й до чого, як він схопив її за руку і смикнув за собою у прочинені двері подалі від шкільного подвір'я, подалі від старої доброї Англії, подалі від нашого світа у той бік, де починався інший невідомий світ Вереск Едіт Шакель. Увірвався відразу, немов його й не було, наче голос диктора, коли вимикаєш радіо. І відразу дітей оточили зовсім інші, неземні звуки. Долинали вони звідти, де у Височині мерехтіли яскравіться точки. Лише тепер стало зрозуміло, що то птахи. Вони щебетали так, ніби намагалися переспівати один одного, але на землі. Якщо бетання здавалося дивовижною, вигадливою музикою, яку спершу, можливо, і не кожен розпізнає, а от коли прислухається, то зрозуміє, порівнювати таку музику просто немає із чим. Водночас музика пташиного співу здавалася, аж ніяк не порушувала відчуття повної безмовності, яка панувала навкруги. Чи то від тиші, від якої закладало вуха, чи то від прохолоди, від якої спиною побігли мурашки, але Джил здалося чомусь, що вони десь високо-високо у горах. Бяклій досі тримав її за руку. І так вони й вирушили в дорогу, пильно роздивляючись навкруги і тримаючись одне за одного. Та куди не кине шоком, Скрізь було одне й те ж саме. Високі, високі дерева, схожі на кедри, тільки іще вищі за них, і сказати, що то був ліс, не скажеш. Швидше то був гай. До того ж, не порослий чагарником чи підліском. Видно було ой-ой, як далеко. Та як не вдивляйся у далечінь, а за гаєм тим скрізь росла густа зелена трава. Мерехтіло щебетливе птаство із лимонно жовтим або синім, як у логових бабок чи райдужним пір'ям, а землею стелилися фіалкові тіні, і ніде не було ані душі навкруги. Безлюдний одним словом був то ліс. Вони йшли йшли, далі й далі, не промовивши одне одному жодного слова. І раптом. Стій! геркнув Бяклі, смикаючи Джил за руку. Вони стояли на самісінькому краю ущелини. Джил була із тих людей, яким висота байдужа. Навіть на краю прірви вона відчувала швидше цікавістя, ніж тривогу. Ось чому вона навіть розсердилася, коли беклі потяг її від урвища. Смикає мене, немов малечу якусь, подумки образилася вона і висмикнула свою руку. Вона побачила, що Беклі збліднемо в Крейда, на що Джилл тільки презирливо кинула. Ти чого? Аби остаточно переконати його, що нічого страшного у тому, аби стати над прірвою немає, вона ступила аж на самий край. Відверто кажучи, Ступила навіть ближче, ніж їй того хотілося, а тоді глянула вниз. І тільки тепер вона зрозуміла, що Б'яклі зблідне дарма. Він мав на те дуже вагому причину. У нашому світі таких прірв просто не існує. Ви тільки уявіть собі, що стоїте на найвищій вершині найвищої скелі у світі. А тепер уявіть, ніби ви зазирнули у прірву, яка розкинулася просто у вас під ногами Так от, те, що побачила Джил, було в десять, якщо не в двадцять разів глибше, аніж навіть ви можете собі уявити А там, де здавалося вже дно, бавилися якісь маленькі білі комашки яких на перший вигляд можна було би сплутати з отарою баранчиків? Але якщо придивитися пильніше, то можна було зрозуміти, що то ніякі не баранчики, то були хмари. І не якісь там купчасті маленькі туманчики, то були справжні купчасті велети, які й самі кожен були не менші за гору. А ось вже поміж ними, якщо напружити зір, можна було розгледіти землю. Та й то, що воно там таке не зрозумієш, чи то поле, чи то ліс, чи то суходіл, а може й море, ніяк не збагнеш. А все тому, що відстань від тих хмар до землі була іще більша, ніж від нас, у кого вони були під ногами. Так от Джил зачаровано дивилася і дивилася вниз, аж раптом спало їй на думку, можливо, і справді варто відступити на крок чи на два. Але що ж тоді про неї подумає бяклі? І раптом, раптом вона зрозуміла, яка зрештою різниця, про що він буде думати, якщо прірва жахливіша за все те, що може подумати бяклі. І відразу ж вона дала собі слово. Ніколи, ніколи більше не глузувати із тих, кому висота, скажімо, не дуже до смаку. Але від тієї думки у неї раптом запаморочилося в голові, і вона відчула, що, попри власну волю, не може зійти з місця. Ноги в неї зробилися ватяними, а перед очима все попливло. Ей, ей ей, Пол, ти що з глузду з'їхала? Негайно відійди. «Дурепа ти, навіжена!» – долинув до неї пронизливий голос Бяклі. Та вуха у дівчинки позакладало, і тому голос долина немов звідкись здалеку. Потім Джил відчула, як її намагається хтось відтягнути, але ані руки, ані ноги її не слухалися. Дівчинка була вкрай налякана, і в неї запаморочилося в голові, і вона не чімала, що вона робить. А насправді вона пручалася і виривалася від того, хто тягнув її з прірви. Але скільки вона буде жити, стільки пам'ятатиме, як вона вирвалася у нього із рук, а він, це ще дуже довго буде снитися їй у нічних жахах, він, втративши рівновагу і з несамовитим криком, полетів у безодню». На щастя, Джил не мала жодної хвилини, аби зрозуміти, що саме вона накоїла, коли раптом десь взявся величезний звір яскравої масті і одним стрибком опинився на краю скелі. Він перехилився через край прірви, і, що найдивніше, звір почав дмухати. Саме так, не ревіти, не гарчати, він... Він почав дмухати, що духу невпинно і неослабно. Він дмухав, немов вімкнений пилосмок. Джил лежала майже поруч і відчувала, як вібрує його тіло, видуваючи потужний струмінь повітря. Вона лежала нерухомо, не в змозі підвестися, немов непритомна. Та як їй не кортіло, але по-справжньому знепритомніти. В неї не виходило А от далеко-далеко внизу Вона помітила чорну цятку, яка... Ні, не падала Вона ширяла у повітрі Зіймаючись вище і вище І віддаляючись від скель Коли цятка опинилася на одному рівні з вершечком кручі, Вона була вже так далеко, що Джилл загубила її з очей. Цятка продовжувала рухатися із шаленою швидкістю. Тільки тепер Джилл здогадалася, що Цятку, напевно, відносив вітер. А вітер зіймав звір, який лежав поруч із нею. Джилл Повернула голову до звіра І лишень тепер вона втягала Що то був за звір А був то лев Дякую вам, друзі, за прослуханий Перший розділ четвертої частини книги «Хроніки Нарні» Дуже хочу сподіватися, що ви встигли засумувати за нашими героями і за чарівною країною Нарнією. То що ж, вирушаємо у чергову подорож разом зі старими та новими героями дивовижною країною Нарнією». Oh